Egy ausztrál internetező segítségével, Tony Scotttal, aki egyébként a YouTube oldalán mindenféle turisztikai tartalmakat oszt meg, beléphettünk a prágai Cseh Nemzeti Galéria épületébe, amely egyébként belülről teljesen úgy néz ki, mint a világ bármely más nemzeti galériája. Szép fehér falakon festményeket látunk, illetve más műtárgyakat, szobrokat, mint az a motor is látható volt az előbb, és ezzel a témával folytatjuk Justin Viktor képtár sorozatát. Hát hogyan kerülünk mi Prágába és a Cseh galéria? Viktor. Igen, hát egy kicsit, egy kicsit számakozva nézem a nemzeti Galériát, ahol egy magyar múzeumnak a éves költségvetésének a töredékét tudják most éppen digitalizációs folyamatokra fordítani. 3 milliárd forintról beszélgetünk, és ezt emelték 3,5 milliárd forintra, ezért aztán nekiálltak a nemzeti Galéria képanyagának, és minden egyéb kiállításanyagának a digitalizációjának. Viccelek egyébként természetesen, bár rosszá ízzel, mert hát elő, előrébb járnak ebben Uh -huh. a csehek, mint mi. Ez elegendő pénzmennyiség a digitalizációra? Amit konkrétan most 100 millió forint, nagyságrendileg 100 millió forintot fordítottak arra, hogy, hogy ezt a digitális képtárat létrehozzák, és ők, ők szemmel láthatólag megcsinálják belőle. Az első 400 kép már megtekinthető a weboldalukon, amit gondolom, hogy majd talán közzéteszünk a, a műsornak a Facebook oldalán, mm. és lehet kattintani a linkre, ez egy hosszabb link és uh, hát folyamatosan uh, fogják ezt a munkát végezni, több százezer uh, alkotásról van szó. Én belenéztem, hogyha ezt a kis filmet meg tudjuk nézni, el, meg. elképesztően érdekes. A 400-ból látom majd. Most Igen, már A 400-ból fogunk látni. Én szárnyas fejvadász feelinget éltem át, ugyanis itt a következőt lehet csinálni, el lehet kezdeni belemagytgatni az olajfestményekbe, és egészen ecsetkezelés szintig le lehet menni, tehát mintha sose lenne vége a, a, a nagyítás gomla. ez Aki szereti ezt a fajta művészetet, és már például látjuk az arcon. És sok apró részletek jönnek elő. Tehát tényleg, mintha ott lennél, tanulmányozhatod, nem áll elét senki, szóval a digitalizáció kényelmét Te Szerintem ez még jobb is, mintha ott lennél, mert ott vagy akkor hát nem egy nagyító van, meg egy zseblámpával, meg nem. Tehát ilyenfajta felbontása meg mélységgel nem tudott helyben megnézni a Sőt, Ez meg. azért igazán jó, mert amikor ott vagy Prágában, akkor nincsen sok időd egy, egy kiállítást kiállítás, Ez a nem, viszont addig nézed, ameddig akarod. Igen. Tehát ez, ez a kényelem faktor, ez, ez rettentesen jó egy, egy kiállításnál. Ez régóta beszéljük egyébként igen. a múzeumokról. És hát ugye nem csak a kényelem, hanem a diverzitás. Tehát itt aztán tényleg bemerhetsz bármelyik terembe. És a, a művészetnek annak ez a, szerintem ez a helyes felhasználási módja, hogy minél nagyobb tömegekhez, minél részletesebben, minél többféle fajta formában mindenki szájszesz -e szerint eljuttatni, mert igenis for, formája, minőségileg formája a világot a jó irányba. Adnak hozzá szempontokat is. A, a a múzeum hogy hogy... Kicsit hogyan? megkopott a csehem az elmúlt tíz évben, amivel nem ott lakom, úgyhogy nem, nem annyira tudtam ennek utána menni, de, de valószínűleg egyébként. Uh -huh. Sajnos nincs csak csányjelmem. Mert hogy a, a, a műértés az, az megint egy külön uh, dolog, hogy, hogy meg lehet nézni, igen, Egyen. esetkezelés szintjére lehet menni, most ezt már tudjuk, de hogy mit figyeljünk, milyen szempontok szerint nézzük meg, mivel hasonlítsuk össze. Tehát hogy azért egy-két ilyen szempontot szerintem uh, akár hát, alá hát, feliratozni is hát, érdemes. Ez az absz abszolút jó ötlet, tehát, hogy, hogy ezt, ezt. Én, én a is legfontosabb úgy. az, hogy bedigitalizálják az anyagot. Ki tegyék hát, és, és aztán sokféleképpen. Talán tán, tán a nézegetés, és hát ugye nálam is tele van a könyvespont, polc, Ugye, albumokkal, tehát hogyha valami, valami hova fordulok, akkor az valószínűleg az lesz, vagy a vagy Google-be beütöm, megnézem, de a vizualitás most nagyon erős. Tehát azt kiemelni mindenképp, hogy, hogy elképesztő képi anyag van fönn, élményszerű. Tehát, hogy ez, ez, ez ilyen belépő ilyen kapudrognak tök jó, nem művészet. Ez most egy iránymutató projekt, ugye? Tehát akár a magyar múzeumoknak is lehetne állni. Én én, én én javasolnám. Igen. Digitalizáció, digitalizáció. Próban Hát azt nem elmegyek, veszek egy üvegbe a rofkát, és ez legülök a kételni. Én, én sem hiszem, hogy egyébként egy digitális lenne a jobb, mint, mint, a, mint a fizikai valóságban. Tehát egymás mellett kell, hogy mind a kettőnek legyen valami előnye, de hogy, hogy jobb lenne, ezt azért nem mondjuk ki. Tehát a, a fizikai közelséget meg az, az, az ember kapcsolatokat, azt ne dobjuk már ki. Milyen emberi kapcsolatot lehet egy festénnyel hajni. Hát mondjuk, akivel elmegyek, és megnézem, és ja, megbeszélem. Igen. Na hát az viszont Na. igen, az fontos. Tehát De akkor valami jó az... arányt kell belőni a, az igazi galéria látogatás és a virtuális Még között. Ez a pontot mondok, ez tavaly... Voltam Velencében, és lehet, hogy még épp időben, ugyanis nem sokára be fogják zárni Velencét, mint olyat, mint intézményt, és ez szerintem előbb-utóbb majd sok mindenre lesz fog történni. Nagyon-nagyon-nagyon nagyon megindult a, a kelet-ázsiai turizmus, ami azt jelenti, hogy Európa számára hát meglepő tömegekben érkeznek a, a látogatók, tehát előbb-utóbb majd milyen három-négy évre előre veszel majd magadnak egy Dózse Palota jegyet, hogyha be akarsz menni. Lehet, hogy, a, lehet, hogy a, az unokáink már egészen biztosan sokkal nehezebben fognak eljutni. Ma, mi még szerencsés helyzetben vagyunk. Most el kell, most a, hanyinak, a aláhúznám, amit mondott, el kell menni most. most. Köszönöm szépen.